«І Ізавель», – сказав веселом, коли нарешті до нас дійшов. Рувим наказав випрати і висушити його одяг, доки він плаватиме. Старша жінка не схотіла брати в руки одяг, тому малому довелось покласти біля її ніг. Він був не в захваті від принизливої ролі хлопчика на побігеньках, що йому дісталось. «Єлисею, тобі він наказав прийти до нас», – звернувся малий до мене. «Мені ця ідея не подобалася». По-перше, нічого доброго це не віщувало. По-друге, була надія, що без нього я міг спробувати заговорити із Саломеєю. Хоча, можливо, саме тому він мене і кликав. Він наказав негайно, уточнив малий, побачивши сумніви на моєму обличчі. Тож я мусив іти до водоспаду. Уже і старий і Фай скинув одяг і повільно заходив прохолодну після вчорашньої негоди воду. «О, тебе що там?» Пронос від чверті хлібини з помітною злістю іронізував рувим, на що старий показово голосно засміявся. «Залазьте всі в воду!» «Не хочу поки що, я потім!» спробував відмовитись, хоча не знімав одягу вже третій день і мав би скупатися. «Ти смердиш, дрищу!» у воду!» «Дарма, що логіка в його словах була!» Те, як він це сказав, дало мені всі підстави вважати, що про гігієну ровим зовсім не піклується. Малий уже скинув одяг і стрибнув у воду, тому моє зволікання ставало занадто показовим. Хоч як сильно все в мені кричало «стережися», я нічого не міг зробити. Змушений був роздягтися і зайти у воду. Робив я це ще повільніше, аніж і e фай, хоча вода виявилася швидше приємною, аніж холодною а відблиск сонця в ній сліпив очі. Поглянувши на Ровима, я дійшов висновку, що, певно, саме так хижак дивиться на здобич. А він був розслаблений, однак усі його м'язи напружувалися. «Клас! Як круто!» – кричав малий і плескався з усієї сили. «Припини, Маркачу, «Ровима, накажи цьому дегенерату!» Старий, звісно, не поділяв веселища у вас салома і волів злегка змочити своє драглисте тіло на милині. Вода заспокоювала. Ровим нічого не робив. Лежав собі на каменюці, ніби позував для жінок, які сиділи вдалені і робили вигляд, що не дивляться в бік водоспаду. Я настільки розслабився, що якось митін навіть пірнув під воду з головою, що надало енергії моєму змореному ходою та недоїданням тілу. Однак, коли я випірнув на поверхню і протирочі, одразу зрозумів свою помилку. За два метри від мене по груди у воді стояв рувим. У його погляді були всі ознаки того, що найближчим часом на мене чекають неабиякі проблеми. Це саме відчули і мали і зі старим, оскільки вони за мить уже були лише по коліна у воді. Я ж ледве намацав пальцями ніг дно хоча навряд чи це могло мені допомогти. «Ти ж наче і не дурний», – важко промовив грувим, дивлячись на мене з-під лоба, і я ні на мить не кліпаючи. «Наче все швидко схоплював, а тут таке. Я не розумію, про що ти, – виправдовувався я, а сам сантиметр за сантиметром відходив до берега». «Все ти розумієш, але якийсь упертий». Коли не розумієш, б'ю у тебе, та не допомагає. Доки дихаєш, ти, певно, постійно мене дратуватимеш. Якщо ти про хліб, то в чому річ? Я ж себе обділив. У тебе від цього менше не стало. І взагалі, навіщо ця жорстокість? Ми спокійно могли б співіснувати і без неї. Той факт, що я посмів з ним сперечатись, розлютив рувима остаточно. Очі його звузилися... І за миті з води винирнули дві величезні руки й потяглись до моєї шиї. Я намагався тікати, але кожен крок у клятому спротиві води перетворював мене на посміховисько. Спробував плисти, але одразу ровим схопив мене за ногу і затяг під воду. Я відчув удари по тілу, що, однак, були доволі слабкими через той самий спротив води. Якби не потреба дихати, я б ховався під водою. Згодом мені вдалося винирнути, і я ледве встиг схопити повітря ротом боровим, одразу потяг мене на глибину, усвідомивши, що топити жертву буде в цій ситуації значно ефективніше. Велетень міцно тримав мене за волосся й плечі, і здавалося шансів вирватися не було.